Громадянин Мексики Альфредо Ноньєс, навіть не претендуючи на віддалену портретну схожість зі стрільцем, хоч і мав подібний одяг, виглядав безтурботно і намагався порозумітися зі своїми поневолювачами. Сміявся та простягав дрібненькі сувеніри, котрі мали відношення до культури ацтеків. Це слово Димитро зібрав і без перекладача. Затриманий пояснив, що є туристом, котрий звик подорожувати по всьому світі і, належачи до однієї з відомих католицьких організацій, робить це з метою привнесення у життя інших народів доброго та вічного. Саме ці два слова несподівано засіли у Димитовій голові, викликаючи якийсь безглузді асоціації та заважаючи зосередитись. Коли ж місіонера роздягли, в очі майорові впало треноване тіло та рубець від явно кульового поранення, отриманого не тепер. За твердженням затриманого його справді поранили бандити в Анголі, де він перебував із цілком мирною місією. Загалом чужеземець плів ще багато що, прото воно вже не мало жодної цінності. Він справді чужий, запитав майор у перекладача, чи все-таки може бути нашим, який досконало володіє мовою. Гадаю, виключається, похитав головою той, реальний іспанець, ну, латинос, тобто. Каша заварювалась дедалі крутіше. Напрямок можна було розвивати, і у слідстві з'явилося б нова лінія, та де взяти час. Хто слухатиме нісенітниці дрібного провінційного майора про довгі руки міфічних мексиканських агентів, простягнуті до стрільця з протилежного боку земної кулі. А якщо це і справді, ні до чого не причетний, або ж нове керівництво толком не розбереться. Натомість місіонер залучить своє посольство, його демидда просто закопають тепер вже точно. вихід. Одна велика безвихідь. Перед очима спливла енергійна постать Бакули, що завжди перебував у русі, характерні жести та міміка, людина, що вміла до кінця робити свою справу у будь-якій ситуації. Цей скажений пес не зупиниться ні перед чим. Проста логіка підказувала, вислизнувши зі щільного кільця, обрубати кінці і загубитися у котре. А людина, залишена навіть зв'язаною у багажнику, Може привернути чиюсь увагу. Стрільцеві ж так чи інакше до вічне, тож залишати життя заручнику, немає ніякого сенсу. На додаток в уяві постала незабутня картина. Андрій, заламавши руки варибрису, тягне з кишені браслети, а відчуття, як репить сніг, під головою стрільця, притиснутою власним коліном, було майже реальним. Майор тоді міцно тримав за ліхті омрієну здобич, допомагаючи своєму оперативнику. Ще тоді майнула недоречна думка, а раптом хлопець справді винен. В очах плевло, коли Демид, не розбираючи дороги, навманяв сівся до першої ліпшої машини і, давши собі волю, кулаком гупав об чужу панель. Схожі думки намагався відігнати і заручник у погонах, обережно ведучи Мінівен туди, куди вказувала людина за його спиною. На відміну від свого помічника, полковник зберігав спокій, переконуючи себе, що у широкому розумінні таке з ним не вперше а отже є надія дати собі раду. Відколи Бакула став заручником системи, його траєкторія завжди залежала від інших, тих, хто стояв над ним, видимих і невидимих. Власне, бажаючих керувати ним не бракувало ніколи, і що вище зіймався сам, то жорстокішими ставали рамки дозволеного, і більшу тривогу викликали власні перспективи. Ситуацію ж, до якої потрапив зараз, язик не повертався назвати інакше, ніж фатальну, а той, хто спромігся її створити, був водночас бажаною здобиччю і непроханим гостем. Отаке От цікаве поєднання. Телефон слідчого – Лежав розкорочений на передньому сидінні, а сімкарту поклав собі в кишеню його викрадач. Наче чужими руками бакула слухнянно крутив кермо. Дотик до пластмасової обшивки, слизької під пальцями, викликав дивовижні враження. Долоні ковзали, і доводилося докладати більше зусиль, аби втримати кермо у потрібному положенні. Водій закляк, виконуючи конкретні вказівки стосовно маршруту авто, а тим часом робив надзусилля у намаганні сконцентруватися і знайти вихід. Попередження стрільця щодо руху без фокусів діяло. Перелік трупів був достатній, аби вірити погрозам, навіть у випадку, якщо половина їх навішана під гарячу руку на такий зручний об'єкт. Зручний без перебільшення, бо це затримання допоможе списати масу висяків і розв'язати безліч вузлів. І не має вирішального значення, що саме з того, про що йдеться, реально зроблено його руками. Стрільця заведуть. На заготовлений ешафот рано чи пізно. З усиллями бакули чи когось іншого. Докладаючи цих зусиль, полковник бачив і другий постамент, заготовлений для нього або його наступника. Генеральські погони з відповідною посадою. Якщо ж куля таки продірявить спинку сидіння, то далі пряма дорога до когорти кращих синів. Яка ж нація без героїв? У нас їх завжди пристойно оспівували, будуючи монументи. Байдуже, що самі вони, ті, що живі, старанно відзвонивши в потрібний день медалями, решту року змушені побиратися, аби наш крипти на шматок хліба та ліки. Байдуже, що діти вже мертвих Завідомо кинути на призволяще. У цій країні ніколи не дбали про сиротілих нащадків тих, хто поклав за неї життя, і забувають свої громогласні обіцянки друго ж дня після віддавання пошани. Слава грошей не коштує, отже її можна роздавати направо і наліво. Усе ж решта... Реальні блага потрібні самим, тож розкидатися ними не пристало. Думки полковника так несподівано закрутилися не в той бік, що здивувався сам собі. Натомість слід було думати про власний порятунок. Що робити? На такій швидкості машину не перекинеш, а в'їхати в стовп останній меті той, хто... Позаду встигне вистрілити. А що станеться далі, він уявив настільки реально, ніби побачив картинку екранної хроніки. Стрільця, однаково, візьмуть, а його бакулу – ті, що вже заочно поховали у подальшому, називатимуть елітою правоохоронних органів справжнім поліцейським. Ну, ще нового європейського типу. Як же без нього? І видасть оце все з екрану на широкий загал той, хто звик у високому кабінеті, щораз дихаючи на нього перегаром, добирати зовсім інші, більш звичні для нього епітети. І офіційно та документально йому доведеться стати тим, хто віддав життя, задля боротьби зі злочинністю. Те, що насправді він лоханувся і потрапив у халепу, знатиме доволі вузьке коло, у якому навіть не замислюватимуться над подібними нюансами. Це ж спосіб життя. Алгоритм подальшої долі в таких випадках простий. Якщо помилився і загинув, у герої залишився живий, на розправу до начальства з усіма витікаючими. Це був нонсенс, але зараз його доля залежала від загнаної змерзлої людини, що сиділа позаду. Якщо варибро зупинить машину і просто піде, бакулі згадають усе від провалу державної справи до втрати табельної зброї через халатність. Якщо ж той, хто вже місяць не дає йому спати, натисне на гачок, прізвище Бакули траурно та урочисто прозвучить на усіх рівнях. А потім генерал, а можливо навіть хто вищий, відвідає його дружину і дітей, показово вручивши якусь хрінь. Далі про нього забудуть, і життя найдорожчих йому людей – Іде вже без нього зовсім іншою траєкторією. Порядність. Ось головна причина того, що нам не прижитися у спільноті, до якої, можливо, навіть вдасться пролізти правдами і неправдами. Саме ця риса непритаманна середовищу, де жив і працював бакула. Шкода, що висновок. Настільки геніальний, попросився у такий недоречний момент, коли потрібно правий поворот, зупинися, прозвучало в саме вухо. От ти приїхали, що він замислив? Тут на трасі з пожвавленим рухом не місце для розправи. Усередині все стислося. Зараз щось станеться. Удар руків'ям пістолета в голову, дав би Бог. У салоні Мінівена немає місця для замаху, а дзеркало заднього огляду відбивало майже увесь простір позаду. Стрільця не видно, бо сидить за спиною. Хоче перейтися за кермо, а якщо таки стрілятиме? Бардачок відчини. Он воно що... У бардачку валялися кайданки з ключем. Просто так. Бо машина задіяна в операції, може згодитися. Згодилися. Браслет на праву руку. Просунь крізь ручку над правим вікном і застібни на лівій. Рухайся і без фокусів. Як же я поїду? Намагався не мовчати полковник. Виконуй, якщо хочеш жити. Він таки збирався сідати за кермо. Чому саме зараз? Відчуває, що можуть здогадатися, куди подівся начальник. Найбільше Бакула сподівався саме на це. І тоді знайти їх буде легко, а там як Бог дасть. Стрільцеві потрібен заручник, тому просто так на спуск не натисне. Руки полковника були надійно прикуті до клямки, а сам він незграбно пересунувся на пасажирське місце. Лише тепер його поневолювач, спокійно відчинивши дверцята, пересів за кермо. Машина проїхала узбіччям і завернула направо. Майже нерозчищена дорога вивела на околицю міста, у якому можна загубитися. З'їзд ще раз праворуч – до одноповерхової пошарпаної будівлі. Прийом – склотари. Неділя. Нікого. От і приїхали. Автомобіль зарули в двір. Це кінець. Місце, де його не знайдуть, принаймні до наступного ранку. Полковника охопив відчай. Міцно закріплені вгорі руки затерпли. Схоже, злочинець просто не ризикнув стріляти і кидати машину посеред дороги. Варибрус вийшов з машини і обдивився навколо, а потім його рука майнула за вилок розцібнутої куртки, дістаючи табельний пістолет полковника. Ось і все. Злочинець виглядав незворушним. Позбавляти когось життя стало його повсякденною справою. Усвідомлення, що він сам дозволив загнати себе у пастку, скувало свідомість, і у ній цієї останньої миті пролітали дивовижні картини. Усім селом заганяють вовка, який ріже овець, звіри голодний та поранений та в останній момент його зуби замикається на горлі одного з переслідувачів, що зловив гаву, після чого сира тінь розчиняється між дерев у місячному сяйві. Той, хто з проквола діставав пістолет, справді скидався на тінь. Очі глибоко запали, натомість заострилися вилиці на блідому зарослому обличчі. Рухи смертельно втомленої людини, проте у погляді відчувалася ненависть, від якої мало б усе здригнутися, навіть якби в руці не було зброї. Полковник намірився видати в останні секунди життя кілька заготовлених фраз, які могли би змусити убивцю засумніватися. Примарний шанс та погляд стрільця зупинив слова. Той, хто переступив останню межу. Скажений вовк, якого можна зупинити лише кулею. Рука з пістолетом піднялася до рівня його грудей. Реальне відчуття смерті виявилося страшнішим, аніж уявлялося досі. Воно розлилося і заволоділо тілом залічені секунди, хоч насправді час зупинився. Зараз усе обірветься. Палець у подертій рукавиці почав свій рух. Вони постали перед очима одразу. Саме з цією картинкою хотілося померти. Хлопчик та дівчинка, його діти, що щойтимуть далі самі, по страшному та небезпечному життю, яке він ніколи по-справжньому не намагався змінити. А варто було. Будь хто не вічний, а тому не здатний завжди відгороджувати своїх дітей від поганого. От якби за життя знищити оте погане, тоді захист для них був би гарантований і після його смерті. Запізно. Рух пальця прискорився. Тіло та свідомість приготувалися прийняти колю. Та замість цього пролунав сухий, клацаючий звук. Не сталося нічого. Погляд стрільця тепер випромінював повну байдужість. «Бачиш, я не можу застрелити навіть таку паскуду, як ти», – промовив безбарний голос. «Не був я там і нікого не вбивав, щоб ви усі подохли, суки!» Пістолет впав на водійське сидіння. Попередньо винята обойма кинута на нього. Дзенькнувши, впала кудись на підлогу. Грюкнули дверцята і скулана постать у брудній пожмаканій курці рушила назад у бік дороги, гублячись серед засніжених кущів. Дихання бакули перервалося, груди зіппали, повітря бракувало, а усвідомлення, що кінець якимось дивом відміняється, не могло збороти ото відчуття смерті, яке продовжувало сидіти у нутрощах, неймовірно тиснучи. Першим повернулося відчуття нюху, яке зловило цілком конкретний та знайомий запах. Чути його тут і зараз здавалося дивним, хоча б з огляду на те, що в машині їхали досить часу і при цьому нічого не смерділо. То де взялося? Може, стрілець? Хто знає скільки Днів чи тижнів не милася ця людина. Так у нас заведено думати гірше про когось іншого в той час, як у повному лайні сидиш сам. На усвідомлення цієї істини знадобилося ще кілька хвилин, упродовж яких тепле та мокре поступово замерзало, повертаючи полковника до дійсності. Увесь вигляд Дельбоски нагадував зараз хижого птаха, що, як Петрові доводилося чути, живуть високо в високовандах Південної Америки. Збираючись кудись, він навіть проглянув кілька науково-популярних фільмів. Погляд та постава патрона скидалися на цього птаха Хоч останній мав довгу криву шию, а у Дона Маріо її практично не було зовсім. Однаково, дуже подібні. Манери, якщо ж казати про людину, то звички замашки. От тільки зараз цей коридор помітно нервував, чого, напевно, не водилося за флегматичним птахом. Відкинувшись на спинку сидіння, Дельбоска сканував очима засніжені пейзажі за вікном, напружений до краю. «Десь тут», – зосереджено промовив Рауль, – «зовсім поруч». «Ось, до будівлі завернули», – побачив Хорхе, – «сліди коліс». Увага! Джип вирулив з-за рогу пункта прийому склотари, коли незграбна постать, у вимощеному болотом комбінезоні та дутій курці, занурювалася у суцільні сліги, наміряючись крізь кущі долати шлях до будівель, що височили десь біля обр'ю. Він озирнувся і, зрозумівши, що до чого, важко побіг уперед, та було пізно. Пілот зумів таки, проскочити кочугури і, викидаючи колесами сніг, умить опинився поруч із утікачем. А Хорхе зробив усе надзвичайно майстерно. Петро навіть не встиг толком засумніватися на рахунок того, як же відбуватиметься затримання стрільця без бастіона. Масивний бік машини штовхнув утікача і той, змахнувши руками, спланерував у сніг. І одразу ж Рауль опинився на ньому. Кинувши дверцята, патрон власноручно тяг об'єкт, який уже й не надто пручався до машини. Штовханина тривала недовго. Петра пересадили наперед, а брудне, вимучене створіння, обліплене снігом, запхали назад, затиснувши з обох боків. Хорхе дав газу. Вискочити звідси виявилося значно складніше, але водій упорався. Загрібаючи всіма чотирма, пілот таки перевалив ті самі кучу гори і рвонув у напрямку траси. Руки полоненного були зведені за спиною браслетами Іреул швидко обстежив його кишені, а потім зазирнув до сумки. "То ви біса такі?" припинивши опиратися, промовив Богдан. Чого вам треба?" Дон Маріо лише кивнув Петрові, який обернувся з переднього місця, хоч і не бажав зустрічатися поглядом з цією людиною. Довелося усвідомлення, що їдеш в одному авто з тим, кого майже місяць шукає вся країна, неймовірно бентежило. Думка ж про те, що все-таки існує вірогідність, що на совісті цього чоловіка не одне життя, взагалі не сприяла спілкуванню. Проте нюанси їхньої розмови було визначено наперед. Богдане, це люди, які говорили з тобою по телефону, ніякого почав Петро. Завдяки ним ти видерся з пастки. Вони хочуть допомогти. Давай говорити спокійно та конструктивно. Якщо все буде гаразд, тебе розв'яжуть. Вони не належать до силових структур, принаймні нашої країни, точно. Хто ж вони? А ти хто такий? Звідки мене знаєте? Тебе знають усі, а я лише перекладач, пояснив Петро. Півтора року тому виїхав нелегалом до Аргентини. Там потрапив до них. Вважай на роботі. А вони що? Звідти? – недовірливо запитав Богдан. Можеш бути певен. Послухай уважно. Мені доручили говорити з тобою. Не знаю, чи справді ти все це накоїв, що показують, але вони, схоже, твій єдиний шанс. І мій також. Ми тут у гонитві за тобою занурюємось дедалі глибше, а треба втікати чим швидше, особливо тобі. Повір, вони зможуть. Зможуть що? Ледве ворушив язиком Богдан. Помітивши це, Дельбоска простяг йому металеву фляжечку з відкрученою кришкою. Пий. «Не бійся», – порадив Петро, – «ти ж ледве теплий». «Давай». Петрон без зайвих запитань просунув головину фляги між бліді губи полоненого і той кілька разів ковтнув, навіть не скривившись. «Зможуть? Це означає вивезти тебе за межі країни», – продовжував роз'яснювати Петро. «Тут тобі кранти так чи інак». Тебе вже записали у злочинці і збираються показово карати. Ти екран бачив хоча б час від часу. Ні, похитав головою Богдан. Отож, але відчуваєш, який на тебе попит. Не знаю, чи справді ти постріляв їх усіх, але складається враження, що на тобі тепер замкнене питання, чи приймуть нас до Європи. Ну, нехай не буквально, ми ж прагнемо до цивілізованого світу, який саме зараз і перевіряє, образно кажучи, вже час чи ще ні. І не мені тобі пояснювати, що щурі наші європейське бабло давно відмили і профукали. А нові, ті, які прийшли тепер, всі подальші розклади свої пов'язують, Виключно з Євросоюзом. Їм тепер шляху назад немає. А от такий, як ти, картинку псує. «Що ти мелиш?» – змучено перебив Богдан. «На війні тисячі людей поклали через бездарні реформи. Десятки тисяч щороку на вулиці опиняються. Злочинців державного масштабу приховують, а я – то ключ – до розв'язання всіх проблем. Хоч би про яке масштабне неподобство йшлося, повір, там легше Європі очі замилити і водночас неможливо чимось зарадити. А тут реальні шанси продемонструвати світу, що ми можемо впоратися із злочинністю. Тому стріляв чи ні, тебе вже списали». Потрібна показова акція, як нова демократична влада поборює злочинність, щоб народові очі заляпати. Люди ж до сказу доведені. Скоро черговий Майдан буде. Після війни винних хоч греблю гати. Хто покараний? Ніхто. Кістку НАТО кинути. Ось зловили головного злодія країни. Ні в кого я не стріляв, Обридло промовив Богдан, так і перекажи їм. Я особисто вірю з незавплечима Петро, а їм взагалі по барабану. Просто намагаюся втлумачити тобі, що шансів викрутитися самотужки не маєш. На відміну від тебе я в неті постійно, і не моя це думка, повір. Тверезі люди, які ще залишилися, так вважають. Таке тобі випало, за усіх відповідатимеш, взагалі за всіх. Надто зручний ти об'єкт, аби довести справу до кінця. Ніхто від тебе незалежний, ти не свідок чиїхось таємниць. Разом із тобою не зникне велике бабло, на тебе не зав'язані жодні важливі механізми.